Pálapostolnak a Tesszalonika írt első levele. Első rész Pál, Szilvánusz és Timóteus a Tesszalonika gyülekezetének, amely van az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adunk az Istennek mindenkor minnyájatokért, emlékezve rólatok a mi imádságainkban, szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek álhatatosságát az Isten előtt, ami atyánk előtt, tudván, Istentől szeretett atyánfiai, fiai, hogy ti ki választva. Hogy a mi evangéliumunk csinálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, szent szellemben is, sok bizodalomban is, amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek, ti érettetek. És ti, ami követőinké lettetek, és az úrei, befogadván az igét sokféle szorongattatás között, szent szellem örömével. Úgyhogy példaképekké lettetek Makedóniában és Akhájában minden hívőre nézve, mert nem csak Makedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk. Mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt ami hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az Élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok az ő fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Második rész Mert magatok tudjátok, atyám fiai, hogy amit ti hozzátok való menetelünk nem volt hiába való. Sőt, inkább, noha előbb még háborúságot és bosszúságot szenvedtünk volt Filippiben, amint tudjátok, volt bátorságunk a mi Istenünkben, hogy közöttetek is hirdessük az Isten evangéliumát soktusakodással. Mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból. Hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza az evangéliumot, aképpen szólunk. Nem úgy, hogy embereknek tessünk, hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket. Mert sem hízelkedő beszéddel, amint tudjátok, sem telhetetlenség színében nem léptünk fel soha, Isten a bizonyság. Sem emberektől való dicsőítést nem kerestünk, sem tőletek, sem másoktól. Holott terhetekre lehettünk volna, mint Krisztus apostolai. De szívélyesek voltunk ti közöttetek, amiként a dajka dajkálgatja az ő gyermekeit. Így felbuzdulva irántatok, készek valán közleni veletek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a mi magunk lelkét is, mivel hogy szeretteinké lettetek nékünk. Emlékezhettek ugyanis atyán fiai a mi fáradozásunkra és bajlakodásunkra, mert éjjel nappal munkálkodva hirdettük nektek az Isten evangéliumát, csak hogy senkit meg ne terhelyünk közületek. Ti vagytok bizonyságok és az Isten, milyen szentül, igazán és fedhetetlenül éltünk előttetek, akik hisztek. Valamint tudjátok, hogy miként az Atya az Ő gyermekeit úgy intettünk és buzdítgattunk egyenként minnyájatokat, és kérve értünk, hogy Istenhez méltóan misejetek magatokat, aki az Ő országába és dicsőségébe hívtiteket. Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy Ti, befogadván az Istennek általunk hirdetett Beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik ti bennetek, akik hisztek. Mert ti, atyám fiai, követői lettetek az Isten gyülekezeteinek, amelyek Júdeában vannak a Krisztus Jézusban, mivel hogy ugyanúgy szenvedtetek ti is a saját honfitársaitoktól, miként azok is a zsidóktól, akik megölték az Úr Jézust is, és a saját profétáikat, és minket is üldöznek, és az Istennek nem tetszenek, és minden embernek ellenségei. Akik megtiltják nekünk, hogy a pogányoknak ne prédikáljunk, hogy üdvözüljenek, hogy mindenkor betöltsék bűneiket, de végre utolérte őket az Isten haragja. Mi pedig, atyánk fiai, amint elszakasztatánk tőletek egy kevés ideig arcra, nem szívre nézve, Annál buzgóságosabban, nagy kívánsággal igyekeztünk, hogy szemtől szembe láthassunk titeket. Azért menni is akartunk hozzátok, kiváltképpen én, Pál, egyszer is, kétszer is, de megakadályozott minket a sátán. Mert kicsoda, mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája. Avajd nem azok lesztek, én ti is, ami Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor. Bizony ti vagytok, ami dicsőségünk és örömünk. Harmadik rész. Annak okáért, mivel hogy tovább már el nem tűrhetők, jónak ítélénk, hogy magunk maradjunk Aténében, és elküldöttük Timóteust, ami Atyánk fiát és Istennek szolgáját és munkatársunkat a Krisztus Evangéliumának hirdetésében, hogy erősítsen titeket és incsent titeket a ti hitetek felől. Hogy senki meg ne tántorodjék a ma szorongattatások között, mert ti magatok tudjátok, hogy mi arra rendeltettünk. Mert mikor közöttetek valánk is, előre mondtuk nektek, hogy szorongatásnak leszünk kitéve, amint meg is történt, és tudjátok. Annak okáért én is, mivel hogy tovább már nem tűrhetém, elküldék, hogy megismerjem a ti hiteteket, ha nem kísértetté meg valami módon titeket a kísértő, és nem letté hiába való, ami fáradtságú. Most pedig, amikor megérkezett hozzánk Timóteus, titőletek és örömhírt hozott nekünk a ti hitetek és szeretetetek felül, és arról, hogy jó emlékezéssel vagytok irántunk, mindenkor kívánvá látni minket, miképpen mi is titeket, ezáltal megvigasztalódtunk reátok nézve, atyámfiai, minden mi szorongattatásunk és szükségünk mellett is a ti hitetek által. Mert szinte megelevenhetünk, ha ti erősek vagytok az úrban. Mert milyen hálával is fizethetünk az Istennek ti érettetek, mindazért az örömért, amelyel örvendezünk miattatok a mi Istenünk előtt. Mikor éjjel-nappal nagy buzgón esedezünk, hogy megláthassuk a ti orcátokat, és kipótolhassuk a ti hitetek hiányait. Maga pedig az Isten, és a mi atyánk, és a mi Urunk, a Jézus Krisztus egyengesse meg ami utunkat ti hozzátok. Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek vagyunk mi is ti irántatok. Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, fethetetlenekké a szentségben, ami Istenünk és Atyánk előtt, mikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szenteivel egyetemben. Negyedik rész Továbbá pedig kérünk titeket, atyám fiai, és intünk az Úr Jézusban, hogy az szerint, amint tőlünk tanultátok, mi módon kell forgolódnotok, és Istennek tetszenetek, mindinkább gyarapodjatok. Mert tudjátok, milyen parancsolatokat adtunk néktek az Úr Jézus által. Mert ez az Isten akaratja, a ti szent hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok. Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét, nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent, hogy senki túl ne lépjen, és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atya fiát, mert bosszút áll az Úr mindezekért, amint elébb is mondottuk nektek és bizonyságot tettünk, mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki a Szent Szellemét is közlé velünk. Az atyafiúi szeretetről pedig nem is szükség írnom nektek, mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek. Sőt, gyakoroljátok is azt mindam az atyafiak iránt, akik egész Makedóniában vannak. Kérünk azonban titeket, atyámfiai, hogy mindinkább gyarapodjatok, és becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, amiként rendeltük néktek, hogy a kívülvalók iránt tisztességesen viselkedjetek, és semmi szükséget ne érezzetek. Nem akarom továbbá atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak hogy ne bánkodjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővele együtt. Mert ezt mondjuk nektek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és Isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást a beszédekkel ötödik rész Az időkről és időszakokról pedig atyám fiai nem szükség, hogy írjak nektek, mert igen, jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jő rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem meneked. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvai módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek melvasába, és sisakgyanánt az üdvösségnek reménységébe. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. Kérünk továbbá titeket, fiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és elöljárójtok az úrban, és intenek titeket. És az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. Kérünk továbbá titeket, atyánfiai, nincsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívüeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért, rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által tihozzátok. hozzátok. A szellemet megneolcsátok, a profétálást megnevessétek. Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Maga pedig a békességnek Isten szenteljen meg titeket mindenestől és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek fedhetetlenül őriztessék meg ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Atyám fiai, imádkozzatok érettünk! Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással! Kényszerítelek titeket az Úrra, hogy olvastassék fele levél minden Szent Atyafi előtt. ami Urunk, Jézus Krisztusnak kegyelme veletek. Ámen.